Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. ElSaltodiario.com Una carta. Una fotografía. Un trozo de camisa. Un botón. Cuando un ésser estimado muere de manera sobtada y violenta, allo que en queda son los objetos. La seva memòria viu en els estris més quotidians. Les paraules que escrigué esdevenen dogma. I si aquest home o aquesta dona no ha tingut sepultura o la seva família no ha pogut acomiadar-se'n, el record es torna feixuc, com una llosa. Durant 80 anys, les dones amb familiars afins a la república que van morir afusellats s'han encarregat de custodiar la seva història. Com un dot, la capsa dels records ha anat passant de mares a filles, d'àvies a netes, i gràcies a la tenacitat de la tercera i quarta generació ha arribat a nosaltres. Avui el focus el posem damunt d'elles, damunt de les dones silenciades a la postguerra, les dones estigmatitzades per ser germanes, esposes o filles de rojos, les dones que cada 1 de novembre, vestides de negre, acudien al cementiri a posar flors a una fossa. Elles són les guardianes de la memòria. Cementiri de Paterna, València. 2 de novembre de 1939. 28 homes són afusellats i els seus cossos col·locats a una fossa, la número 100. Cementiri de paterna, 2 de novembre de 2019, 80 anys més tard. Les famílies que els assassinats es reuneixen per recordar-los i assistir a l'inici de l'exhumació de la fossa. També hi són presents l'antropòloga Pepa García Hernándorena i la sociòloga Isabel Gadea. Va ser un acte molt emotiu, amb una potent càrrega emocional i simbòlica i per a nosaltres, per a Pepa i per a mi, va ser un dia molt especial en què encetàvem un treball de camp que duria a realitzar eh, aquesta investigació final, però també era l'inici d'una gran amistat amb la Fossa Cent, d'unes persones que ens han obert de manera super generosa eh, els seus records, les seues memòries, les seues cases, sense les quals nosaltres no haguerim pogut treballar. Arribar fins aquí ha estat especialment dur per a persones com la Teresa Llopis, neta d'afusellat i presidenta de l'Associació de Familiars de la Fossa 100, del Cementiri de Paterna. El meu iaio el vam assassinar en el terrer de Paterna, junt amb altres 27 homes. 26 d'ells eren de la Safor, de la comarca on jo visc, i els vam assassinar el dia 2 de novembre de 1939. Han estat soterrats en aquesta fossa durant 80 anys, fins a el... casualitat de la vida va ser el 2 de novembre de l'any 2019, exactament 80 anys després, quan aquesta fossa va ser exhumada. Un d'aquests homes era també el padrí de la Victòria Català. Per a mi paterna significa una gran tragèdia familiar pel fusilament injusto de mi abuelo i de tants republicans. Pero también ahora es la oportunidad, aunque con gran retraso, de vivir y asistir a la dignificación, justicia y reparación para la España arrasada y humillada por la dictadura franquista. Yo estuve allí con mi familia y tuve la oportunidad de expresar nuestros sentimientos e hice hincapié en que la mu las muertes por fusilamiento eran actos de represalia y aniquilamiento de la ideología republicana que tenían nuestros abuelos y que murieron por ello. Els homes de la Fossa Cent tenien trajectòries vitals semblants. La majoria eren pagesos que havien format part de comitès municipals o s'havien afiliat a un sindicat. Desenvolupaven tasques socials, com ara repartir menjar a les persones més pobres, i no van participar en actes violents. El règim, malgrat això, els va tractar com a delinqüents. Per als familiars d'aquesta fossa i de totes les fosses comuns, les exhumacions són actes de justícia, tant envers als morts com envers als vius. Actes de reparació de la memòria que van més enllà de la feina dels arqueòlegs. L'obertura d'una fossa genera noves relacions, mediàtiques, socials i familiars. I aquest ha estat l'objecte d'estudi del projecte Etnografia d'una Exhumació. Ens ho explica Isabel Gadea. El que tracta és de conèixer una realitat social que, des de la perspectiva de les persones que hi participen. Es tracta d'analitzar tant el que fan com el que diuen que fan. El que en fet ha sigut com un mapeig de els diferents actors i agents socials implicats en aquests processos d'exhumació i tractar d'entendre quines són les pràctiques que duien a terme quins eren els interessos de cadascun d'aquests agents, etc etc. Les dues investigadores han escrit el relat de les vides dels afusellats, però sobretot de les seves familiars, que la història, en majúscules, semblava haver oblidat. Els processos d'exhumació fins ara centraven la mirada a l'interior de les fosses. I a l'interior de les fosses majoritàriament hi havia homes, de manera que aquest protagonisme excessiu i de mirar cap a dins implicava eh, centrar la mirada en la història del que es va passar a ells. Ara bé, des de la nostra perspectiva, que mirar tant dins com fora, hem pogut, per fi, fer aquest reconeixement a les dones, a les que van guardar la memòria i totes aquestes generacions, aquesta genealogia femenina que ens precedeix i d'alguna manera em pretté fer una mena de pràctica reparativa feminista que reconega la presència i la importància d'aquestes dones. Etnografia d'una exhumació tracta de la construcció i transmissió de la memòria en la qual hi participen diverses generacions. La primera la conformen les àvies i besàvies. Es caracteritza pel silenci. Les esposes o germanes dels morts de la fossa Cent de Paterna havien de viure el dol en privat. Mostrar tristor no els era permès. Patien humiliacions públiques vivien a causa de la pobresa i, malgrat això, se n'estaven molt de transmetre un desig de venjança. La primera generació es caracteritza pel silenci. La primera generació seria aquella que, com, que engrobaria tant de mares germanes com les vídues. No? I són les dones silenciades per la por, les represaliades, les que pateixen aquesta realitat en el seu dia a dia, en els seus propis camps, i són les dones silenciades. La transmisión de esta memoria es, paradójicamente, mediante el silencio. Era el propio instinto de supervivencia, callar, y sobre todo, proteger a las generaciones descendentes. Yo supe de los hechos que sucedieron con la muerte por fusilamiento de mi abuelo cuando yo era adolescente. Cuando lo supe, este era un asunto casi secreto en las familias, y en la mía también sobretot per a el niños d'aquella època. Els espais que aquestes dones tenien per mostrar la seva aflicció es limitaven a la casa i al cementiri. i és que aquests han estat al llarg de les dècades, llocs de resistència femenina, de trobada, de solidaritat. El fet que el cementeri siga un espai feminizat es relaciona amb la construcció social dels, dels gèneres i d'un sistema que considerava que a les dones els corresponia la tasca i la responsabilitat del sosteniment material i simbòlic de la família. D'una banda, són les dones les encarregades dalimentaar, cuidar, vestir i alimentar als descendents, però també són les dones les que han de fer-se càrrec del record de la memòria de honrar i recordar als morts. La Teresa Llopis recorda perfectament les visites a la Fossa Cent. En ma casa no ha existit un silenci rigorós, Tampoc era un tema que se parlava habitualment, però sí, des de sempre, des de menuts. Eh, la meva iaia ens va parlar de la seva figura i mon pare també. Des de jovenets hem anat al cementeri, ells sabien des del principi en quina fosa es trobava, així que hi havia dates assenyalades, com el 2 de novembre, després de tots sants i el dia 14 d'abril, que es commemora la república paterna d'una manera molt especial. La generació de les filles podia rebre l'encàrrec de conservar els altars de la memòria. I quan això no passava, era la tercera generació, la dels nets i les netes, que continuava la tasca. A la història de vida d'aquesta petita fossa de Paterna hi trobem fins i tot un heroi. El seu nom, Leóncio Badia. al seu ofici, enterrador. Foc un dels soterradors del cementeri de Paterna i el que feia era una mena d'inventariat de, de dels cossos que havia de sepultar retallant peces de la roba que duien de manera que quan acudien les vídues o les mares, ell treia aquestes, aquests retalls de, de tela i si les dones identificaven algun tros de tela, doncs ja sabien en quina, en quina fossa l'havien soterrat. Va rebre l'ordre de les autoritats del moment, de l'alcalde del moment, de soterrar a tots els represaliats de paterna. Aleshores, ell va ser el que es va encarregar de la fossa 100, en aquell moment estava ell. Va ser una fossa quan la varen obrir, que els arqueòlegs detallaven que els cossos estaven molt ben col·locats, que va haver com una cura a l'hora de depositar-los. I a mi això és una figura de gran importància per a totes les famílies, perquè sempre va ser l'últim home que va tocar als nostres iaios no? en les seues mans. com expliquen l'antropòloga Isabel Gadea i l'artista Maria Gomà, es materialitzen els objectes i els altars quotidians dels difunts no hi falten, ni les cartes, ni les fotografies. Les fotografies han reemplaçat el cos de, de les víctimes quan estaven sense localitzar, que era el, era el lloc de dol com assenyal a Jorge Moreno Andrés. I bueno, m'he trobat amb eh, fotografies desgastades de, de tantes vegades que han segut besades, eh, tocades i, i plorades. I en el cas dels objectes, jo penso que et juga el mateix paper. Aquests estris han centrat els darrers projectes artístics de Maria Gomà, perquè un et du a l'altre, i quan te n'adones, la història t'ha atrapat. El treball Objectes desapareguts em va dur a últimes paraules. I quan quedaven les descendents per a conèixer-nos personalment, doncs pues les que conservaven les cartes d'acomiadament me les lleigien. I a mi aquest moment tan íntim on una neta posa veu a les últimes voluntats del seu, de seu avi em va colpir molt. I mitjançant aquest acte d'entonar les paraules dels seus avantpassats pues a mi feien còmplis directe d'alguna forma de la seva història familiar. I bueno, pues el contingut de les, de les cartes eh, a mi em va impactar molt eh, perquè sobretot hi ha molt d'amor. Frapada per ser testimoni d'aquest dol, la Maria fa decidir fer públic el contingut de les cartes. I en aquest viatge ha comptat amb la participació de dones de procedència molt diversa. Algunes han prestat la seva veu i s'han posat a la pell de les netes que llegien la carta d'acomiat del seu avi, tan desconegut com estimat. Todo lo que me acusan es falso. Y acordarse de mí siempre en toda la vida de este. Bernardo Bertonella. Me despido de vosotros con el alma serena del hombre honrado. Adiós, queridos míos, vuestro Antonio. Recuerdos a todos los familiares y amigos. Bernardo Bartomeu y Antonio Pastor són alguns dels homes enterrats en un clot en algun lloc del cementiri de paterna. Han compartit destí amb las Llopis, avi de la Teresa Llopis, de la Fossa Centra. Es mucho lo que recuerda mi cabeza, son muchas las palpitaciones que me da el corazón y ver que os voy a dejar para siempre, que ya no os tengo que ver más. Son muchas las lágrimas que salen de mis ojos, es mucha la pena que tengo porque lo que me va a ocurrir ahora es una injusticia, un error que tienen ciertas personas, no me merezco este castigo. Si jo hubiera sido malo, si yo hubiera matado o robado, pero no interviniendo en nada de todo esto, sí que tengo pena que lo pago así. Aquesta carta ha estat durant anys a les mans de la Teresa, que ens ha explicat com i quan la faràta. Poc temps abans de morir, quan encara tenia consciència, em va demanar que li llegirà última carta que el meu ja jo havia escrit. Jo fins a moment no havia eh, descobert tota aquesta sèrie d'escrits que s'havien intercanviat durant tant de temps. Aleshores li la vaig llegir i jo crec que això va ser per a mi un revulsiu, és el que me va fer a mi entendre, comprendre-la després de tant de temps. i és un poc com si meguera obert no sé el calaix de, de la seva memòria i de la seva vida, que mai havia contat amb paraules al missamill, jo era la seva única neta. Però sí que jo sempre he interpretat com obri el calaix, treu la carta i me la llitges i ahir tens la resta, no? Tant ella, com la Victòria Català, són exemples claríssims de la transmissió de la memòria a través de la línia femenina de la família. En nuestra familia se conservan las cartas que escribió mi abuelo desde la presión, inclusive la carta de despedida final antes de ser fusilado. Mi abuela las conservó, así como las fotos familiares. Mi padre, hijo de fusilado, pudo verlas y leerlas en su momento. Las cartas las conservó después mi tía y mi prima. Ahora las tengo yo y estoy esperando entregarlas un día al Archivo General de la Generalitat Valenciana para su conservación y así posibilitar el acceso a estudiosos de la historia del país valenciano durante la guerra civil y la represión de la dictadura. Salta a la vista la importància de les cartes per entendre com es va viure el conflicte des del costat dels perdedors. Molts d'ells, persones honrades, que creien en la pau. Un dels aspectes que m'interessava especialment dels textos és el missatge tan bonic que deixaran els seus estimats i estimades. A les cartes es sol repetir un patró. Ells es diuen a les famílies que es recorden i que visquen sense rancor tot i saben que morien innocents. I molt interessant, a més a més, veure l'estat de les cartes, la majoria, molt desgastats, alguns inclòs pegades amb, amb cinta adhesiva i transcrites sobre altres suports per a continuar sent llegides i plorades. Coneixer què va passar és l'única manera d'evitar que es repeteixi. I per això... Cal continuar la feina iniciada. al cercle s'ha de tancar. Yo tengo una gran satisfacción y mi prima Luisa también. Somos las sucesoras de la familia de mis abuelos. La exhumación de los restos y la recuperación de la memoria de nuestro abuelo es también una reparación a la memoria de mi padre y de mis tíos. Cuando se construye el memorial de paterna y los restos de nuestros abuelos ...pueden estar depositados allí, se habrá realizado la justicia... ...que se merecían nuestro abuelo y los miles de republicanos fusilados. Mi padre ya fallecido y mi abuela y mis tíos jamás hubieran pensado... ...que pudiera ocurrir este acontecimiento. Así, mi prima y yo también estamos ahora satisfechas... ...porque nuestros padres hubieran realizado un sueño... ...que ni siquiera se atrevieron a tener". Les músiques utilitzades en aquest reportatge es troben sota la llicència Creative Commons i per ordre d'aparició són les següents. Memory Lane, de Metemsee. Memory Dream, de Christian Peterman. I Lullaby for the Earth, de Gia Kijuan